Nem értettük, mi történhetett. Izgatottan tanakodtunk a nagy vezérlőterembe. – Ezek a lények vakok! – mondta Ferri doktor. – Semmi jelét nem mutatták annak, hogy látnák a fényt. – Akkor meg mit ő meg? – kérdezte. – Sejtelmem sincs, töprengett Zénó kapitány. – Én tudom! – szólalt meg Ali. – Minnyájan ránéztünk. – Én okoztam riadalmukat. Nagyon meglepet, hogy nem reagálnak a fényre, és akkor próbaképpen bekapcsoltam az infratartományba működő kis lézergenerátort. Ennek hullámhossza a mikrohullámok közelébe van. Gondosan ügyeltem, hogy egész kevés legyen az energia, amit kisugárzok. Abban a pillanatban, amint feléjük irányítottam a sugárnyalábot, villámgyorsan arcuk elé kapták a kezüket. Azt hiszem, ezt itt bent is észrevettétek. – De még mennyire? – mondta Ferri doktor. – Nos, ezért… André is bekapcsolódott a beszélgetésbe. Jól sejtettem, hogy ezek a lények más természetűek, mint az itt található növények. Elzárják maguktól a sugárzó energiáját. Most már meggyőződésem, hogy nem marslakók. – Ha nem? – kérdeztem. – Valamelyik bolygóról jöhettek ide, és mentek nyilván a holdra is. – Arra nem gondolsz? – szólt közbe Leon. – Hogy esetleg lent élnek a kéregben, és ez a kupola csak lejárat vagy megfigyelő állomás? – André megrázta a fejét. Hát nem tudom elképzelni, képtelenségnek tartom, hogy odalent olyan technikai fejlődést érhettek volna el, amely képesítenné tenné őket például a hold körül keringő mesterséges holdacska megalkotására. Teljesen egyetértek Andréval, mondta Mark. Ezek a lények nem lehetnek mások, mint a mi szilicium törpéink. Azt, hogy honnan jöttek ide, nem tudom, de az biztos, hogy más bolygóról valók. Akkor hogyan tudnak szkafander nélkül közlekedni? kérdezte Leó. Mi azonnal megfulladnánk. Mert nem levegőt lélegeznek, Ferri doktorra nézett. Elképzelhető ez? Miért ne lehetne elképzelni? Kiváltképp akkor, ha feltesszük, hogy valóban szilcium lényekről van szó. Órákon át vitatkoztunk, tanakottunk anélkül, hogy biztos határozott véleményünk alakult volna ki. Elfáradtunk, és a beszélgetés egyre csapongóbb, egyre rendszertelenebb lett. Vajon mit csinálnak most a szilícium törpék a kupolába? Nézett ránk, Mark. Szidnak bennünket, felelte Ali. Téged biztosan szidnak. Nevettünk. Jó volna tudni, szólaltam meg én. Vajon miről beszélgetnek? Rosszul aludtunk ezen az éjszakán. A sugárzásmérő egész éjjel jelezte, hogy a lények ellenőriznek bennünket, s négyes erejű elektromágneses hullámokat bocsájtanak ránk. Hajnaltájban kapcsolták csak ki a generátorokat. Reggeli közben mindnyáján arról panaszkodtunk, hogy őrült álmaik voltak. Titokzatos lényekkel viaskottunk, akik állandóan valami tekercsekről magyaráztak, csak nem értettük, hogy mit akarnak vele. Különös volt. Mind a kilencen ugyanazt támadtuk. Márk és aimp még az éjszaka ügyelet közben megállapította a kupola sugázásának finom spektrumából, hogy a kibocsátott energia maximuma a 20,6 mikronnál van. A fizika törvényeinek értelmében a 139 Kelvin fokú testek, vagyis a 134 Celsius fokúak hőmérsékleti sugázásának ennyi a tetőzése. Akkor mondta rögtön Ferri doktor, ezek a lények számunkra elviselhetetlenül zord hidegben élnek. Talán az Uránusz vagy a Neptunusz az otthonuk. Lehetséges ez, Zénó? Lehetséges, mondta a kapitány. Ezek a bolygók kevés napfényt kapnak, és annak nagy részét is elnyeri a vastag légkör. Így tehát, vette át a szót Mark, biztos, hogy nem fehérje molekulára épül a szervezetünk. Szilícium törpék. De a lélegzés, vetette közbe Leon. Nyugodtan lélegezhetnek nitrogént, mondta rögtön André. Már a hordbéli vegyellemzés is ilyen fél mutatott. Úgy van, helyeselt Ferri doktor. Itt vannak például ezek a marsbeli növények. Megállapítottuk, hogy a gyökérzetük sok hőt termel, és ez a hő az éjszaka fölfelé áramlik a csőszerű szárban. Így óvja meg a becsukódott növényt a megfagyástól. Mit lehet tudni, milyen vegykonyha ezeknek a lényeknek a szervezete? elképzelhető, hogy a légnemi halmaz állapotban lévő vegyületek kötési energiáját hasznosítják. Zínó kapitánya tettek embere volt. Kiadta a parancsot az indulásra. Az volt az elképzelése, hogy ugyanúgy megközelítjük a kupolát, mint tegnap előtt, és megpróbáljuk kicsalogatni a különös lényeket. Hamar elértük azt a helyet, ahol előzetesen az a bizonyos recsegés kezdődött a rádiónkba. Most azonban nem történt semmi. Készülékeink kitűnően működtek. Csodálkoztunk, de mentünk tovább. A kupola előtt megálltunk. Az ajtó, amely az űrhajó felé nézett, zárva volt. Zénó kapitány körül tapogatta, de nem fedezett fel rajta semmiféle nyitó szerkezetet. Megkerültük a kupolát, vigyázva arra, hogy a lények nyomait el ne tapossuk. A hátsó ajtó tárva nyitva volt. Zénó kapitány rögtön odalépett és benézett. Fényszóróval körbevilágította a boltozatos helységet. Bemegyek, mondta. Maradjatok itt. Ha egy percen belül nem adnék életjelt, világítsatok be. Belépett az ajtón. Lélegzetünket visszafolytva néztünk utána. Izgalomra azonban nem volt semmi jó. Néhány másodperc múlva már hallottuk a hangját. Nincs itt senki, jöhettek. Sorba bementünk a kupolába. Zénó kapitány eloltotta a reflektorát. Szemünk lassan hozzászokott a félhomályhoz, de amikor hozzászokott, észrevettük, hogy a kupola valamennyi fényt átereszt, és furcsa, sejtelmes világítás van a helyiségben. – Az ajtók nem zárnak légmentesen – mondta Ferri doktor. – Ez pedig azt jelenti, hogy ugyanaz a levegő volt, mind végig bent, mint kint. – Légzsihlip sincs – bólintott André. A padlózatot sűrű, egymás mellé rakott csövek halkották. Ilyen csövekből készültek a keresztlábú, alacsony asztalkák és székek. Itt is, ott is dobozok, ládikák voltak az asztalokon. Egyelőre nem nyúltunk semmihez. A legérdekesebbnek a fejünk fölött körbefutó csővezetéket találtuk. Jó húsz centiméter átmérői cső volt, amely fél sugárnyira illeszkedett a kupola félgömb alakú boltozatához, és egymástól egyforma távolságban hat leágazás vezetett le belőle. A leágazásokból ródszerű vezetékek lógtak ki, amelyeken számunkra is felismerhető módon érintkező pólusok voltak. Ez a valami elektromos energiaforrás, szólalt meg Márt. Odalépett az egyik vezetékpárhoz, és összeillesztette a pólusokat. Abban a pillanatban hatalmas szikra pattant ki belőlük, s nyomban recsegni kezdtek a készülékeink. De oly fülsikettítően, hogy már-már fájt. Biztosan a nap energiáját hasznosítják. Az élet számunkra megszokott jeleit nem láttam a helységben. Sehol egy fekvőhely, sehol főzőberendezés. Az asztalokon csak különböző nagyságú dobozokat láttunk. Volt közöttük három egyforma. Ezekben arra a három készülékre ismertünk, amelyet tegnap éjjel a különös lények kezében láttunk. André megnyomott egy kapcsolószerű gombot az egyik dobozon, és abban a pillanatban finom hang hallatszott, mintha egy tűhegynyű lyukon gáz áramolna kifele. – Ez volna légzőkészülékük? – nézett ránk. Elengedte a gombot, s a különös hang megszűnt. Leona padlózatot tanulmányozta. Nincs itt semmiféle lejárat, mondta végül. A homokon feküsznek a csövek. Igazad van, Márt, ezek a lények valahonnan máshonnan jöhettek ide, akárcsak mi. Engem most az izgat, szólalt meg Zénó kapitány, hogy hová tűntek. Attól félek többet nem találkozunk velük. Nagyon valószínű, polintott Márt, mindenjel arra mutat, hogy végképp elmentek innen. Ali az egyik nagyobb bacska ládikát babrálta. – Ezt nézzétek meg! – kiáltott fel. A ládikóból olyasféle tekercset emelt ki, mint a mi magnó A készülék is működött. Elfordított egy gombot, és a csévék valóban forogni kezdtek. – Vajon milyen hangot ad? – kérdezte. Hát ezt csak a szelénbe tudjuk kipróbálni. Magunkhoz vettük a dobozokat, ládákat, és visszamentünk az űrhajóba. Ali azonnal neki látott, hogy megindítsa a készüléket. Ez néhány próbálkozás után sikerült is, de nem adott számunkra semmiféle hallható hangot. Ekkor frekvencia átalakított kapcsolt közbe, és erre kötötte rá a rádiókészüléket. A hangszóró recsegni ropogni kezdett, csak az volt a feltűnő, hogy ritmikus hullámzása van a recsegésnek. A lakisdát képpé, mondta Mark. Talán akkor többet értünk belőle. Ali a frekvenció átalakított a tévékészülékhez kötötte, és néhány másodperc múlva színes fotók jelentek meg a képernyőn. Sokáig nem látszott más, csak kaleidoszkópszerű, lüktető villózás, majd hirtelen kitisztult a kép, és egy gömb jelent meg a képernyőn. – Ez a mars! – kiáltott felzénó kapitány. – Ott a jégsapka az északi sarkán. A bolygó képe egyre nőtt, végül betöltötte az egész képernyőt, és mind közelebb-közelebb jött a felszíne. Ezek fölvették az ideérkezésüket, mondta Már. Nézzétek, az ott a Sirtis Major, ahol először letáboroztunk. Néhány másodperc múlva már hatalmas homoksivatagot mutatott a képernyő, majd feltűnt a hosszú, földnyelvszerű képződmény. A Cerberus. Ezen siklott tovább a felvevő észak kelet felé, majd hirtelen állóképé merevedett. Vége volt a tekercsnek. Jó darabig hallgattuk. – Rosszul következtettünk volna – szólalt meg először Zénó kapitány. – Mégis érzékelnék a fényt. – Én csak azt mondanám – felelt már – hogy valamilyen formában érzékelni és rögzíteni tudják az elektromágneses hullámokat. Fényé Ali alakította át ezeket számunkra. – Ferri doktorra néztünk. Mit szól lehező? Hát, így kell lennie. Bólintott, valószínű, hogy nekik nem is kell átalakítaniuk, hanem közvetlen képformájában érzékelik azt, amit a tekercse rögzítettek. Csak azt nem mond már, vágott közbe bosszankodva Viktor, hogy a fülükkel látnak. Miért ne lehetne az az antennájuk? Ali közben újabb tekercset vett elő. Ezt is járatni kezdte a készülékkel, és a tévére kapcsolta. Hiába mesterkedett azonban, most nem jelentnek semmiféle határozott kép. Színes csíkokat láttuk. Összesen tizenkét szín jelent meg, és ezek bizonyos szabályossággal ismétlődtek, váltogatták egymást. Hirtelen Leon szólalt meg. Figyelitek a ritmusát? Nem emlékeztet titeket valamire? Várt egy kicsit, és amikor látta, hogy nem látunk semmiféle értelmet a színcsíkok mozgásában, ezt mondta. Ugyanaz a jelcsoport jelenik meg a képeken, mint amit annak idején a holdon észleltünk. Először kételkedtünk benne, de ő azonnal az elektronikus számítógéphez ült, és egy negyed órán belül elibénk tette a színjelek matematikai képletét, amely teljesen megegyezett a rádió jelekével. – Szép, szép! – bólogatott Viktor. – Csak még mindig nem értünk belőle egy árvakukkot sem. Másnap reggel Zénó kapitány és Mark a kis kutatóűrhajón útra kért. Az volt a céljuk, hogy megkeressék a Cerberuson azt a helyet, a Mars térképen a 22. szélességi és a 203. hosszúsági körmetszés pontját, amelyet az első tekes záró állóképe mutatott. Mi kedvetlenül végeztük az előírt kutató munkát. Valahogy árvának éreztük magunkat az eltűnt szilícium törpék nélkül. Délben visszatértünk a szelénbe, és vártuk Zénó kapitányik hazaérkezését. Leadtuk a hívójelet. Ők azonnal jelentkeztek. Kelet felől nem sokára feltűnt a kis kutató űrhajú, ugyanakkor az ellenőrző rada is sejzéseket adott. Nyugat felől valami égitest közeledik, szólt ki a navigációs szobából Ali. Viktor a távcsőhöz ugrott és a megadott irányba fordította. Azonnal feltűnt a látómezőbe egy fényesen csillogó gömb, amely feléink tartott, de a felszíntől egyre távolodott. Hihetetlen! suttogta Viktor. Hihetetlen! Gyorsan az elektronikus távcsövet is ráirányítottuk az égitestre, és a kivilágosodó képernyőn világosan láttuk. Ez a távolodó gömb éppen olyan, mint az, amelyet a hold fölött fedeztünk fel. Viktor gyorsan felvételeket készített róla. Megérkeztek Zénó kapitányék. Az elektronikus távcső hívtuk őket. Szótlanul álltunk a képernyő előtt, és néztük a fejünk fölött átvonuló fémgömböt, amely finoman eloszló pára csíkot húzott maga után, s egyre kisebbre zsugorodott. A mars bolygó önmagába is izgalmas felfedezések végtelen sorát kínálta, de az idegen lények izgattak bennünket a legjobban. Minden jel arra mutatott, régóta járhatják már a naprendszer terét, és határozott terv szerint cselekszenek. Ez a Mars kupola csak kis része lehet bolygókutató munkájuknak. Nem tudtuk megfejteni, mi minden lakik ezekben a lényekben, de azt világosan felismertük, hogy gondoskodni akartak rólunk, amikor a maguk információ rendszerében rögzített tényeket áttették olyan hullámhozra, amelyen, feltételezésük szerint, mi is megérthetjük őket. Mindent ugyan nem értettünk meg, de a képernyőn megjelenő, ritmikusan váltakozó fényfoltok, ez a különös szín és fényzene sokat segített abban, hogy közelebb férkőzzünk gondolatvilágukhoz. A mars felszínének kutatása helyett napokig a tekercsek üzenetével foglalkoztunk. Egyedül André vonta ki magát ebből a munkából. Egész nap a laboratóriumban ült és még étkezésre is alig lehetett előcsalogatni. Nem nagyon törődtünk vele, annyira lekötött minnyájunkat a tekercsek vallatása. Egyik este, mikor már együtt ültünk a közös asztalnál, André váratlanul, hívás nélkül előjött munkaszobájából, s leült a helyére. Szokatlan dolog volt, azonnal feltűnt minnyájunknak, hitetlenkedve néztünk rá. Akkor vettük észre, hogy rendkívül izgatott, s csak nagy önuralommal fegyelmezi magát. Kapitányom nézett szembe Zénóval. Vallomással tartozom neked. Ez még különösebb, még meglepőbb volt. Elnémultunk. Szabálysértést követtem el, folytatta Andri. Súlyos szabálysértést. Ettől már Zénó kapitány is meghökkent. Ráncba ugrott szeme körül a bőr. Mit tettél? Indulásunk előtt szigorú parancsba adtad ki, mit hozhat magával az útra. Mit nem? Igen. Megszegtem ezt a parancsot, és az engedélyezett holmikon felül magammal hoztam két kőzet darabot. – Mit? képette Zénó kapitány. – Két követ? – Igen, kapitányom, két követ, a holdról. Az egyiket az Alfonsus kráter oldalába felfedezett bányából, a másikat pedig az alagútból, mégpedig abból az oldalfülkéből, amelyet a fémajtó zárt el. Hitelem minnyáján mondani akartunk valamit. Márk szája már nyílt is, hogy az elmaradhatatlan óriási ját a fülünkbe harsonázza, de az én kapitány skurta, szigorú mozdulattal csendet intett. Mi legyen a büntetése ennek a latornak? kérdezte vésztyós lokomoram. Ne kapjon ma este algapástétomot! feleltem én. Kitört az egészséges kacagás. André nem volt válogatos, mindent megevet jó ízűen kivéve az algapástétomot. – Megnyugszol az ítéletben? – kérdezte zénó kapitány. – Boldogan, kapitányom! – mosolygott széles arca André. Nem addig van az... – vágott közbe Viktor. – ezek az ítélet ellen. Formahibát követtetek el. Nem tisztáztátok, milyen szándék vezérelte a védkest? Márpedig a büntetés mértékét ez is szabályozza. Lehet enyhítő körülmény, de felemelt az ujját. – Súlyosbító is. – Úgy van, úgy van, – mondtuk rá kórusban. – Helyes, bólintott Zénó kapitány. Halljuk a szándékot. – Az vezéret, – kezdte magyarázatát André, – hogy a hold és a mars kőzeteinek analízisét egybe tudjam vetni. Annak idején a teljes és alapos vizsgálatra nem volt mód. Később pedig nem értem rá ezzel foglalkozni. Most viszont ebben a remek, új laboratóriumba kényelmesen elvégezhettem a holdbeli közetek elemzését párhuzamosan a marsbeliek vizsgálatával. – Ez súlyos bításért kiállt – szónokkolt a Viktor a közvádló. – Javaslom a tisztel bíróságnak, hogy vesse börtönbe ezt a bűnös lelket, vesse a laboratórium sötét tömlőcébe. Zénó kapitány megunta az ugratást. Sokkal inkább érdekelte André kutatásainak eredménye. Meddig jutottál eddig? kérdezte izgatottan. Az alapkutatást a patkából lepattintott kővel végeztem. A bányából hozott darab az ellenőrzés célját szolgálta. A szerencsés véletlen úgy adta, hogy a szoba patkáját a bányából kitermelt kövekből rakták össze. A két azonos alapanyagú darab elemzése megerősítette azt a feltevésünket, hogy a légmentesen zárható üreget hosszú időn át szénhidrogén vegyülettel töltötték fel. Ennek nyomai a patka szilánkjain jól kimutathatók. A másik eredmény az, hogy a színes foltokban talált anyagok között egyetlen olyan elem sem fordul elő, ami a bánya kőzet mintájából hiányoznék. Feré doktor megkérdezte. Milyen elemek vannak a színes foltokban? Fő alkotó elemük a szilícium, és van még bennük kevés mangán és kálcium. Az elemzés után az a véleményem, hogy tökéletesen neked volt igazad, Zénó. Ezek a lények nem fémtermelés céljából olvasztották meg a kőzetet, hanem azért, hogy kivonják belőle azt az anyagot, ami a patka színes foltjaiba megtalálható. – Nagy felfedezés! – mondta Ferri doktor. A kapitányhoz fordult. – Arra kérlek, Zénó, engedjük el ennek a bátor fiúnak az egyik büntetést, ne fosszuk meg attól a mennyei élvezettől, hogy ma este alga pástétomot tehessen velünk. André szemrehányó pillantást vetett a doktorra, aztán folytatta. Következtetésem végső bizonyítékát az otthoni levegő adna, amely szerint a bánya körzetébe talált olvadékos közet mintákból éppen azok az elemek hiányoztak, amelyeket a színes foltok és a szénhidrogén anyaga képvisel. Kiszünetet tartott, közben mosolyogva Ferri doktorhoz fordult. Hm, most rajtad a sor, doktorkám, hogy ehhez a vegyi elemzéshez értelmes lény konstruálj. Egy olyan szervezetet, amely a kimutatott elemekkel, gázokkal táplálkozik és lélegzik. – Na, ezt megkaptad? – nevette el magát Márt. Nesze neked alga algapástétom. Ismét nevetni kezdtünk és zsibongani. Zénó kapitány megvárta, amíg elcsitulunk, és akkor azt mondta. – Fiú. André kőzet elemzése nagy lépéssel vitt bennünket közelebb a szilícium törpékhez. Itt most már valóban az a feladat, amit Ferri számára javasolt. Konstruálnunk kell olyan élőlénymodellt, amelyben az élet egészen más elemekhez kötődik, mint az emberi szervezetben. Nekem már van rá elképzelésem, szólalt meg André. Lehet, hogy fantasztikusnak találjátok, de tudományos lehetősége vitathatatlan. Tessék, mondd el! Földi gondolkodásunk szerint a táplálkozás elengedhetetlen alapanyaga a bonyolult szerkezetű fehérje és szénhidrát. Mi csak ezek megemésztésével tudunk élni. Igen ám, de az alapelemekből keletkezett egyszerű vegyületek, kémiai kötései is energiát tárolnak, s valamely szervezet csak ezek felnyitásával is kellő táperő forráshoz juthat. A dolog nem ilyen egyszerű, mondta Ferri doktor. Most csak az energetikai szempontból vizsgálta a kérdést. Akkor is sokkal bonyolultabb. Az élet folyamatát nem lehet a gép mechanizmusára leegyszerűsíteni. De nem ám, helyeselt Leon. Én Andréval értek egyet, szólalt meg tőle szokatlanul higgadt hangon Márt. Ki az közülünk, aki a szilícium lények szervezetének működéséről valamit is mondani tudna? Senki. Az energiaszerzés alapképlete bármennyire is egyszerűnek tűnhetik André szavaiból, maga a folyamat valószínűleg nagyon is bonyolult lehet a lények szervezetében. De azért, mert még ezt a bonyolult folyamatot nem ismerjük, nem térhetünk ki a már felismert tények magyarázata elől. Így van, Márt, mondta André. Emlékezzetek csak arra, hogy sem a hódon, sem a kupolában nem találtunk olyan nyomot, amely a mi gondolkodásunk szerint az élet jeleit őrizhette volna. Ennek ellenére láthattuk, hogy igenis értelmes élőlényekkel van dolguk. Nekem most már meggyőződésem, hogy a tréfából adott név, ahogy annak idején a hódon elkereszteltem ezeket a lényeket, hiteles és tudományos meghatározás a szervezetük felépítésének. Tehát szilícium törpék szólt közben Azok! – Ebben nincs semmi képtelenség, mondta Zénó kapitány. A szilícium olyan elem, amely atomjai köré ugyanúgy képes csoportosulni sok ezer atomból felépülő molekula, mint a szén atomok köré. Szerintem éppen ez az élet hordozója. A sok ezer atomból felépülő bonyolult molekula, amelynek energiagazdaságossága biztosítja a rendkívül összetett mechanizmus működését. Nagyon belemerültünk a beszélgetésbe, csak akkor figyeltünk föl, amikor az állandóan működő radarkészülék szalagjának lejártát jelezte a búgó hang. Ali azonnal felállt az asztaltól, és hogy új szalagot tegyen a készülékbe. Idegesen szaladt vissza, és hebegett. Ket ke – Kettős vízhang a főbosról. Mutasd! – ugrott föl Zénó kapitány, átvette a szalagot. Valóban tisztán felismerhető volt a kettős jel, egy erősebb és egy gyengébb vízhangjele. – Különös – mondta elgondolkozva, s úgy a szalagot, hogy minnyáján lássuk. – Nem egyformák – mondta Márk – de azért szimetriát mutatnak. – Nem is értem – vádolta magát Zénó kapitány – hogy eddig miért nem próbáltuk meg a főbosszról radarvízhangot kapni. Nagy mulasztás volt. – Ne bosszanykodj – csitította Leon. A szilíciúk törpék miatt felejtkeztünk meg erről. Add ide légy szíves a szalagot, kiszámítom a kettős jelek periódusát, ha egyáltalán van ilyen. Azzal átvette a szalagot, és Viktorral együtt kiment. Én nem értettem az újabb izgalmat, fogalmam sem volt, hogy miért okoz ekkora nyugtalanságot a kettős visszhang. Utánuk mentem. Zinó kapitány az egyik távcsővel, Márka másikkal figyelte a főboszt, s Feri doktor szolgalmasan jegyezgette az adataikat. Aliék a rádiótávcső mellett szorgoskodtak és a doppler effektust mérték. Fobos gyors mozgással közeledett a keleti látóhatár felé.